Звук. Звук – вид енергії, яку сприймає слух. Він виникає через коливання у твердому, рідкому та газоподібному середовищі, які поширюються у вигляді хвиль. Гучність. Гучність вимірюють у децибелах, скорочено ДБ. Зростання гучності на 10 дБ означає, що енергія звуку зросла в 10 разів, нижче наведено – Порівняльну гучність різних звуків Старт ракети 150-190 дБ Зліт літака 120-140 Грім 95-115 Мотоцикл 70-90 Пилосос 60-80 Оркестр 60-70 Розмова 30-60 Шепіт 20-30 Падаюча листя 20 дБ. Ми звикли вважати, що звук поширюється тільки в повітрі, але насправді він сприймається і через інше середовище. Наприклад, зануривши голову в ванну, ми чутимемо, що відбувається в кімнаті, бо вода та інші рідини добре проводять звук. А галасливі сусіди заважають нам через те, що їх гучні голоси долинають крізь підлогу та стіни – тверді речовини. Виникнення звуку Видобути звук нескладно, вдаривши двома предметами, наприклад, кришками від каструль. Вони починають звучати, оскільки при ударі ми передаємо їм енергію, змушуючи їх вібрувати, швидко коливатися. Вібруючи, предмет почергово то стискує, то розріджує навколишнє повітря. Тому тиск повітря навколо нього то зростає, то падає. Ці слабкі коливання повітря створюють звукові хвилі. Вони досягають наших барабанних перетинок, і ми чуємо звук. Коливання повітря Звук утворюється ледь вловимими перепадами тиску повітря. Коли хтось розмовляє поряд із нами, він змушує тиск повітря то підвищуватись, то знижуватись приблизно на 0,01% від нормального. Такий самий тиск ми відчуваємо, поклавши на долоню аркуш паперу. Повітря, яке коливається, змушує вібрувати тонку мембрану у вусі, яка називається барабанною перетинкою. Ось чому ми сприймаємо коливання повітря як звук. Але наш слух вловлює не всі коливання. По-перше, коливання має бути достатньо сильним, щоб ми могли його вловити. По-друге, не надто швидким і не надто повільним, Інакше кажучи, воно повинно мати певну частоту. Поширення звуку Звукові хвилі поширюються від вібруючого об'єкта на всі біч. далі від нас розташоване джерело звуку, то більше енергії витрачають хвилі на своєму шляху, і тому звук стає тихішим. Від твердих поверхонь, наприклад, від скла та цегляних стін, хвилі відбиваються, зроджуючи від луння. Якщо людина, яка розмовляє, перебуває в одній кімнаті з нами, звук її голосу доходить до нашого слуху, і прямо, і відбившись від стін, підлоги та стелі. Якщо приміщення велике, виникає гучне відлуння. Це явище називається реверберацією. Гучність Що сильніше ми вдаримо по предмету, то енергійніше він коливатиметься створюючи відчутніші зміни тиску повітря. А отже, звук стає голосніший. Наше вухо може сприймати перепади тиску в дуже широкому діапазоні. Люди з гострим слухом можуть відчути перепад, який у мільйони разів менший за атмосферний тиск. Звук такої гучності створює шпилька, яка впала на підлогу. Іншу крайність становить перепад в одну п'яту від атмосферного тиску. Такий гуркіт створює відбійний молоток. Частота Флейта і жіночий голос звучать вище, ніж гітара та чоловічий голос. Це пов'язано з тим, що вони видають звуки більшої частоти, тобто мають меншу довжину хвилі. Частоту вимірюють у герцах, скорочено ГЦ. Наше вухо сприймає тільки звуки у діапазоні від 16 до 20 000 Гц. Сигнал автомобіля має частоту 200 Гц. Найвищий жіночий голос бере ноти частотою до 1200 Гц, а найнижчий чоловічий бас може досягти частоти 60 Гц. Звуки з частотами до 16 Гц називаються інфразвуком, а частотою 2 помножене на 10 в четвертому ступені 10 в дев'ятому ступені Швидкість звуку. Звук поширюється в повітрі зі швидкістю близько 1224 км на годину. З пониженням температури чи тиску повітря швидкість звуку зменшується. У розрідженому холодному повітрі на висоті 11 км швидкість звуку становить близько 1000 км на годину. Швидкість звуку у воді набагато вища, ніж у повітрі. Близько 5400 км на годину. Ілюстрації. Людський голос Голос виникає, коли повітря, що надходить із легенів, проходить через голосові зв'язки. Висота голосу залежить від того, наскільки швидко зв'язки вібрують. Рухом повітря, яке то заповнює легені, то виходить назовні, керує діафрагма. М'язи язика і губ – Роблять звуки, що їх видають зв'язки, зрозумілими. Порожнини носа, гортані та грудей допомагають посилювати звук за рахунок резонансу. Розслаблені голосові зв'язки видають низькі ноти. Напружені голосові зв'язки видають високі ноти. Коли людина розмовляє чи співає, її голосові зв'язки напружуються. Повітря, яке проходить крізь голосову щелину, примушує їх коливатися, утворюючи звук. Якщо вдарити камертоном по твердій поверхні, він починає швидше коливатися, даючи звук незмінної висоти. Розсуваючись, його ріжки стискають повітря навколо себе, створюючи зону підвищеного тиску. А коли вони зближуються, повітря розширюється і виникає зона пониженого тиску. Гучномовець перетворює електричні сигнали на звук. Сигнали змушують дифузор коливатися, і ці коливання відтворюють вихідний звук. Конструкція гучномовця. Роструб дифузотримача посилює звук. Металеве осердя з електричною котушкою. Провід, магніт, дифузор. Висота звуку залежить від довжини його хвилі. Довгі хвилі мають нижчу частоту звучання, ніж короткі. Гучність звуку залежить від висоти його хвилі, які називаються амплітудою. Що менша амплітуда, то тихіший звук. Графічне зображення трьох різних видів звуків, які відповідають грі великого симфонічного оркестру, слову «Алло» та двом ударам у долоні. Складні звуки поєднують у собі Тисячі хвиль з різними амплітудами і частотами, які постійно взаємодіють і породжують хвилі найскладнішої форми. Крізь звуковий бар'єр Коли літак летить зі швидкістю звуку, повітря перед ним стискається до краю, утворюючи ударну хвилю. А розганяючись швидше за звук, літак пробиває цей бар'єр і ударна хвиля лишається позаду. Тому... Слідом за надзвуковим літаком чується гуркіт, але наближення його почути неможливо, адже він постійно випереджає звук.